Yksiköistä. Ja te itse otatte yllenne vaatimattoman jyrsijän muodon ja menette alas, alas tietokoneen uumeniin. Tämä alkaa kuulostaa torhamissiaaniseltä. Alas, alas, sen syövereihin ohjailemaan sen kymmenen miljoonaa vuotta kestävää ohjelmaa. Minä suunnittelen tämän tietokoneen teille. Ja minä kerron teille myös sen nimen. Ja sen nimi on oleva. Maapallo. Maapallo. Niin. Ja Onpas tylsä nimi. Maan asukas. Herää. Sinun täytyy herätä. Herää. Missä minä olen? Sinä olet ollut syvässä hypnoosissa ja suorassa yhteydessä Margaretian tietokoneiden arkistoyksiköiden historianauhoituksiin. Ai niin, niinhän se oli. Tule nyt. Sinun on mentävä tapaamaan isäntiesi. Saapumisesi planeetallemme on herättänyt melkoista mielenkiintoa. Jo nyt sitä pidetään maailman maailmankaikkeuden historian kolmanneksi epätodennäköisimpänä tapahtumana. Mitä ne kaksi muuta sitten ovat? Jaa, pelkkä yhteen sattumia luulisin. Mm. Mut, mutta oliko tuo kaikki todellakin totta, että maapallo oli pelkkä valtaisa tietokone? Kyllä. Ja Vogonit tuhosivat sen viisi minuuttia ennen kuin tuo kymmenen miljoonaa vuotta kestänyt ohjelmanajo saatiin suorjattua loppuun. No, juuri tuollaisia typeryksiä byrokratia on omiaan synnyttämään. Tiedätkö, se antaisi selvityksen moneen omituiseen asiaan. Minulla on koko elämäni ajan ollut tämä kummallinen, selittämätön tunne siitä, että maailmassa tapahtuu jotain salakähmäistä ja kavalaa. Mutta kukaan ei suostu kertomaan minulle, mitä se oikein on. Aa, tuo on aivan normaalia vainuharkaisuutta. Jokaisella linnunradan asukkaalla on sama tauti. Jokaisella? Mutta sehän saattaisi tarkoittaa, että jossain... Jollain ylemmällä tasolla Ehkä Ehkä Mitä sillä on väliä? Ehkä minä olen jo liian vanha ja väsynyt Mutta minä olen sitä mieltä, että lopullisen selvyyden saamisen mahdollisuudet ovat niin naurettava mitättömät Että on järkevintä ripustaa tuollaiset kysymykset vessan seinälle ja keskittyä pienempiin asioihin Ajattele esimerkiksi minua Minä suunnittelen työkseni rantaviivoja Sain palkinnon Norjan rannikosta mitä järkeä siinä sitten on? En minä sitä ole pystynyt ymmärtämään. Minä olen käyttänyt vuonoja koko ikäni. Yhtäkkiä ne tulevat hetkellisesti muotiin ja minä saan yhden merkittävimmistä palkinnoista. Tässä maapallon kakkosmallissa minun tehtäväkseni on annettu Afrikka. Ja tietenkin minä käytän sen rantaviivaa runsaasti vuonoja, koska minä satun pitämään niistä ja olen sen verran vanhan aikainen, että minun mielestäni ne antavat mantereille ihastuttavan barokkimaisen vivahteen. Ja sitten minulle tullaan sanomaan, ettei se ole tarpeeksi päivän tasaa ja maista. <tuh> Mitä merkitystä sillä on? Tiede on saavuttanut monia hienoja virstanpylväitä, mutta olen aina mieluummin onnellinen kuin oikeasta. No, oletko sinä sitten onnellinen? En. Siinä kohtahan koko vuodatukseltani putuakin pohja. Vai mitä? Sääli. Sillä minusta se kuulosti muissa suhteissa oikein hyvältä elämäntavalta. Huomio, Romppanen, huomio. Romppasen ja hänen seurassaan olevan maan asukkaan on ilmoittauduttava välittömästi tilausten vastaanottokeskuksessa. Ilmoittautukaa välittömästi. Minulla vain tuntuu olevan valtavia vaikeuksia oman elämäntapani kanssa. Anteeksi. Olen pahoillani. Tuo kuulosti varmaan hirvittävän itse rakkaalta. Niin. Niin kuulosti. Minusta on vain niin hirvittävän vaikea samaistua tähän kaikkeen. Kuten yleisesti tiedetään, varomattomat puheet voivat viedä monelta ihmiseltä hengen ennen aikojaan. Mutta tämän ongelman vaikutusten todellista laajuutta ei aina ymmärretä. Esimerkiksi kun Artur sanoi, minulla näyttää olevan valtavia vaikeuksia oman elämäntapani kanssa, ilmestyi avaruusajan materiaan kummallinen Madon reikä, jonka läpi hänen sanansa putosivat kauas kauas menneisyyteen lähes äärettömyyden rajoille saakka erääseen etäiseen linnunrataan, rataan, missä omituisten sotaisten olijoiden joukot olivat järjestäytyneet hirvittävää tähtien välistä yhteenottoa varten. Toisiaan kohtaan vihamielisten osapuolien johtajat kohtasivat viimeistä kertaa. Ja kauhistuttava hiljaisuus leijui neuvottelupöydän yllä, kun Ruhurgien komentaja tuijotti vastapäätä istuvaa Gugvuntien johtajaa läpi vihreän makean hajuisen kaasupilven. Miljoona sulavalinjaista hirveästi aseistettua tähtiristeilijää oli valmiina kylvämään ympärilleen sähköistä kuolemaa vain yhden komentosanan kajahtaessa. Ja nyt hän vaati tuota kuvottavaa oliota perumaan sen, mitä tämä oli sanonut hänen äidistään. Olento liikahti sairaaloisen värisen kaasupilvensä keskellä ja juuri tuolla samalla hetkellä avaruuden madon reikä oksensi pöydälle sanat... Minulla näyttää olevan valtavia vaikeuksia oman elämäntapani kanssa. Ikävä kyllä, Vulhurgien kielellä tämä oli hirvittävin mahdollinen loukkaus, eikä mikään enää voinut estää vuosisatoja jatkunutta veristä sotaa. Lopulta, kun heidän linnun ratansa oli räjäytetty tuusan nuuskaksi, kaikki tajusivat, että kyseessä oli ollut hirvittävä erehdys. Niinpä jäljellä olevat voimat yhdistettiin ja lähdettiin yksissä tuumin kostoretkelle kohti meidän linnun rataamme, josta loukkauksen todettiin olleen peräisin. Tuhansien vuosien ajan mahtavat alukset halkoivat galaksien välisiä tyhjyyksiä ja loppujen lopuksi syöksyivät kirkuen kohti maapalloa. Hirveän! Mittakaavassa tapahtuneen laskuvirheen johdosta kävi niin, että eräs pieni koira nielaisi koko mahtavan taistelulaivaston. Ne, jotka ovat perehtyneet maailmankaikkeuden historian syy- ja seurausopin koukeroihin väittävät, että tällaista tapahtuu kaiken aikaa, mutta että kukaan ei voi tehdä mitään sen estämiseksi. Sehän on vain elämää, he sanovat. Tällä välin Arthur Dent on matkalla kohti tilausten vastaanotto Keskusta, missä häntä odottaa järisyttävän omituinen vastaanottokomitea. No, Arthur! Ai sinä olet kunnossa! O -o -o, olenko? Hienoa! <tos> Moi, Arthur, liity seura. Ford! Trillian! J. Ford! Missä te oikein olette olleet? No kun nämä meidän isäntämme. Isäntänne? Mitkä isännät? Tervetuloa lounaalle, maan olio. Mitä? Kuka se oli? Yäkkö. Pöydällä on hiiri. Äs. Etkö sinä vielä ole selville homman nimestä, Artur? Mitä? Ah, ah jaa, ja kyllä, kyllä. <tuh> Minä en vain ollut vielä varautunut tapaamaan heitä kasvoista kasvoihin. Artur, tämä on Benny hiiri. Moi. Ja tämä on Frankki hiiri. Hauska tutustua. <tuh> tuota, anteeksi. Ja kiitoksia vain, rompanen. Saatte mennä. Mitä? Ai, jaha. No hyvä on. Kiitoksia, herrat. Minä, minä taidankin painua tästä vuonojeni pari. Eee, tota, itse asiassa se ei ole tarpeen. Me emme tule sittenkään tarvitsemaan uutta maapalloa. Meillä on nimittäin tehty varsin mielenkiintoinen ehdotus. Mitä? Te, te, ette voi olla tosissanne. Minulla on tuhat jäätikköä vakautettuna valmiina vyörytettäväksi Afrikan ylle. No, ehkä sinä voisit viettää niillä pikaisen hiihtoloman ennen kuin ne puretaan. Hiihtoloman? Nuo jäätiköt ovat taideteoksia, elegantisti muotoilut ääriviivat, taivaita hipovat jäiset huiput, majesteetillisen syvät rotkot. Olisi pyhäin häväistystä mennä hiihtelemään taideteoksen pinnalle. Kiitoksia, Ronttanen. Saatte mennä. Hyvä. On. Herra, kiitoksia paljon. No, hyvästi sitten, maan asukas. Toivottavasti sinun elämäntapasi helkiintyy. Mitä? Jaa, jaa, ai, jaa, jaa, hyvästi, hyvästi. Olen pahoillani niiden vuonojen kohtalosta. Minä menen niiden pariin nyt. No niin, maan oli jo. Olemme olleet tämän perimmäisen kysymyksen kimpussa nyt jo 17,5 miljoonan vuoden ajan. Eli lepitempäänkin. Ei, ei, sinusta se vain tuntuu siltä. Ja juuri kun me olemme pääsemässä johonkin tulokseen, te menette ja annatte vogonien hajottaa planeetanne, noin vaan. Me olemme rehellisesti sanoen kurkkoamme myöten täynnä koko tätä sekamelskaa. Siitä teidän on turha tulla minua syyttämään. Aivan, me ymmärrämme, mutta asian ydin on se, että me tarvitsemme tuon kysymyksen. Tai ainakin kysymyksen, joka. Ja me voimme joko tehdä koko homman alusta alkaen uudestaan. Joo, meitä siitä tarjokoon. Tai... No. Asiaan myöhemmin. Katsos, asia on nyt niin, että meille on tarjottu erittäin hyvää sopimusta ulotteisesta television keskusteluohjelmasarjasta ja luentokiertueesta. Mitä? Mutta meillä on oltava vahva tuote. Juttu on näin, apinamies, että jos he istuskelevat studiossa hyvin tyyriin näköisinä ja mainitsevat noin ohimennen, että he sattuvat tietämään lopullisen vastauksen, elämän, maailman kaikkeuden ja kaiken muun sellaisen perimmäiseen kysymykseen. Mutta joutuvat jonkin ajan kuluttua kertomaan, että vastaus itse asiassa on 42 Luulen, että siitä ohjelmasta tulee varsin lyhyt. Täsmälleen. Jatko-osat jäävät tekemään. Meillä täytyy olla jotain, joka kuulostaa hyvältä. Kuulostaa hyvältä. Perimmäinen kysymys, joka kuulostaa hyvältä. No, Minä tarkoitan vain sitä, että hurraa idealismi, hurraa puhdasoppinen pyytetyn tutkimustyö, hurraa totuuden etsiminen kaikissa muodoissaan, mutta pelkään pahoin, että jossain vaiheessa sitä alkaa epäillä, että jos jonkinlaista totuutta yleensä on olemassa, ainoa totuus on se, että koko maailman kaikkeuden moniulotteista äärettömyyttä ohjailee melkoisella varmuudella vain joku joukko mielipuolia. Ja jos meidän pitää odottaa toiset kymmenen miljoonaa vuotta, vain niin saadaksemme edellä mainitun vastauksen, tai toisena vaihtoehtona yksinkertaisesti kaapaamme rahat ja juoksemme, minkä käpällistä pääsee. Minä henkilökohtaisesti ainakin olen pienen verryttelyn kannalla. Mutta minä en ymmärrä Kuuntelen mitään... nyt tarkkaa maalainen. Sinä olet Maapallo nimisen tietokoneen toimintayksikköjen viimeisen sukupolven edustaja, eikö totta? Ja sinä olit paikalla aina siihen hetkeen saakka, kun vogonit näyttivät sinun planeetallisen keskisormeaan, eikö vain? Tuota... Niin kai, mutta... Sinun aivosi ovat siis osa sitä toimintayksikköä, jossa oli juuri muotoutumassa ohjelman lopputulos. Joo, joo, mutta minä en jaksa ymmärtää... On olemassa hyvä mahdollisuus, että tuon perimmäisen kysymyksen rakenne on nähtävissä sinun aivoratoesi rakenteessa, joten me haluamme ostaa sen sinulta. Minkä? Kysymyksenkö? Ei, vaan sinun aivosi. Mitä? Hei, eihän sitä mitään haittaa olisi. Kuka niitä jäsi kaipaamaan? Kiitoksia paljon. Mutta tehän sanoitte, että te pystytte lukemaan hänen aivojaan sähköisesti. Kyllä, mutta ensin ne on saatava ulos hänen päästään, ne on preparoitava, käsiteltävä ja siivutettava. Kiitos. Arthur. Hei, kuulkaa sinut kaverit. Nähä voidaan korvata, jos ne ovat sinulla niin tärkeät. Sähköaivoilla. Yksinkertainen malli kelpaa. kertaan. Joo, se voitaisiin ohjelmoida sanomaan mitään, ja minä en ymmärrä, ja mistä saa teetä, eikä kukaan huomaisi minkäänlaista eroa. Mitä? Tuota minä juuri tarkoitin. Minä huomaisin eron. Etkä huomaisi. Ne ohjelmoitaisiin niin, että voisi huomata mitään eroa. Kuulkaapa nyt hiirikuomaseni. En usko, että tässä syntyy kauppoja. Hälytys, hälytys. alus laskeutunut. Vihollinen on tunkeutunut tilausten vastaanottokeskuksen alueelle. Miehittäkää puolustusasemat. Miehittäkää puolustusasemat. Voihan lepakon paskat. Se on galaktinen poliisi. Meidän on parasta ujeltaa. Galaktinen poliisi. Me olemme liikkeellä varastetulla aluksella. Epätodennäköisyysaluksella. Seifod, jätitkö sinä aluksen sen kirjan, jossa selitit, kuinka he voisivat tienata rahaa vakuutusyhtiöltä? No jätin, jätin. Mutta he eivät ole näkyä menneet anssua. Aletaan painua sitten ja niin. mennään, mennään, mennään, mennään, mennään, mennään, Voihan viikset. Tuollainen Mekkala kilosta maan asukkaan aivoja. Meidän on keksittävä se kysymys. Hetkinen. Miksi Saara nauroi? 42. Ei, ei toimi. Entä? Paljonko on kuusi kertaa seitsemän? 42. Ei, ei. Aivan liian läpinäkyvää ja johdattelevaa. Mutta kuule, entä tämä... Muistatko vielä sen virren? Aa, kuulostaa lupaavalta, mutta ei kuitenkaan välttämättä merkitse mitään. Muistatko vielä sen virren? 42. Loistavaa. Loistavaa, Loistavaa. Loistava. Mihin suuntaan nyt, Shea Umpimähkään arvaamalla tänne päin. Okei, Beeplebrocks. Jän nyt tai päästä hengestäsi. Haluatko sinä arvata vuorostasi, Ford? Okei. Okay. Tähän suuntaan. Selvä. Mennään. En me halua ampua sinua, Vibrox. Oikein kiva kuulla. Oi meidät on saarrettu. Hitto. Minä pudotin adrenaliinitablettiin. Okei, okay. tuun tietokone yksikön taakse. Maahan kaikki. Hitto. Nehän ampuvat meitä. Hyvin havaittu. Niin, mutta nehän sanovat, etteivät ne halua ampua meitä. Sellaista minäkin olin kuulevina, niin... Hei! Hei! Tehän sanoitte, että te ette halua ampua meitä. Luuletteko te, että on helppo olla poliisi? Mitä se oikein sanoi? Hän sanoi, että ei ole helppo olla poliisi. Minun käsitteeksen se on kyllä hänen oma ongelmansa. Niin, minäkin luulisin. Hei, kuulkaa nyt. Minusta meillä on tarpeeksi tekemistä siinä, että te ammuskelette meitä. Joten olisi kiva, jos voisitte pitää henkilökohtaiset ongelmanne omana tietonnanne. Meidän olisi ehkä helpompi suhtautua tilanteeseen. Tulkaa nyt, kaverit. Te, te ole tekemisissä keitenkään typerien murranhimoisten jauhoaivojen kanssa, joilla on hiusraja kulmakarvoissa, pienet sijaan silmät ja 30 sanan sanavarastoa. Tää kuulla, ei! Täällä on pari älykästä herkkätuntoista tyyppiä, josta varmaankin pitäisit jos olisimme tavanneet toisissa olosuhteissa. Tää kuulla! Minunpä ei ole tapana ammuskella ihmisiä noin vain ilman syytä ja keuskella sillä sitten avaruuspoliisiin magikapakoissa. Tää kuulla, ei! Ei hetossa, minä ammuskella ihmisiä ilman syytä ja menen sitä tyttöystävälle luo kertomaan siitä ja tunnen sy Joo, ja minä kirjoitan romaanit. Joo, väri Vaikka yhtään niistä ei ole kyllä suostuttu julkaisemaan. Joten minä varoitan teitä! Minä olen ilpeällä tuulella! Keitä nuo tyypit oikein ovat? Minusta oli oikeastaan mukavampaa, kun ne ammuskelivat meitä. No niin, tuletteko ulos suosiolla vai pitääkö meitä hiillostaa teille pihalle? Kumpi teistä olisi kivempää? Vieläkö te olette, te olette siellä? siellä? Joo. Joo! Tuo ei ollut ollenkaan kiva! Me huomasimme sen! Kuuntelehan nyt, Bibelbrox. Kuuntele tarkkaan! Minkä takia? Koska se, mitä aion sanoa, on jotain hyvin älykästä ja humania. Okei, okay, jalat posottaa! Hei! Hei, vielä tarkoin jo vaan, että... Taisi tulla pieni väärinkäsitys. Mutta eikö se ollutkin aika kiva? Joo! Ammuttaisinko vielä vähän lisää? No, miksipäs ei! Tuo tieto, kun ne imee mielettömät määrät energiaa. Pelkään pahoin, että se räjähtää millä hetkellä hyvänsä. Tässä taisikin sitten olla tärkeimmät tapahtumat tässä elämässä. No, joka tapauksessa on ollut hiton kiva törmätä sinun taas, niin. <tipä> Mitä ihmettä te teette? Tämä on... Ikivanha petelkeusilainen kuolema kuolemaan hymni. Sen laulaminen helpottaa stressitilanteissa. Jospa se todella auttaisi. en minä ainakaan häviä mitään, jos kokee. Kaudissa on kuolla, kun joutkosi eessä. Urhona kadut taistellen puu. Kuten arvata saattaa, juuri tässä enemmän tai vähemmän sekavassa tilanteessa jätämme ystävämme joksikin aikaa. On ehkä kuitenkin syytä avata radio samaan aikaan myös ensi viikolla ja kuunnella, onko meillä muutakin sanottavaa kuin se, että kaikki ovat kuolleet ja kertomus päättyy tähän.